Povestea doctorului Jung. Ce era la gura cătrănitului ciung, în traducere liberă maimuța care privește cu suspiciune spre ocean, pe când se întorcea spre casă, nu îndrăsnim să așternem pe hârtie, dar el lesne de închipuit. Răpit și adus cu forța de pe tărâmul celălalt, înșelat la plată de împărat după ce pusese dinți întregului popor, jefuit de scaunul său dentar, dăruit în badjocură cu trei hârburi cu care nu avea ce face, zmeul clănțănea fioros din colții săi multicolori și izbea cu picior. În toți bolovanii din cale. Presley, Presley, te facă carșice, răcnea el înnăbușit, rășkirându-și în van ghiarele. Acest nume devenise pentru el un coșmar și o bat jocură. Ce prost fusese, ce ușor se lăsase băcălit, nemernicul acela bătuse la ușa pașnicului său cabinet pe care scria. Dr. Chung, medic primar, stomatologie lunii 14-16, miercuri 10-12, schinjuiri joi 16-18, vineri 6-10, execuții sâmbătă 8-16, duminică închis. Se așezase în scaun și ceruse. O execuție, vă rog, dar fără spălat pe cap, că sunt pusin răcit. Și nici măcar nu era într-o sâmbătă. Până ieșise să aducă butucul și securea, prăpăditul își și pregătise lațul și, odată legat, ce era să mai facă bietul doctor. Dute nene și scoate dinți la un popor întreg pe degeaba. Ajuns aici cu amintirile, sângele îi din nou în cap smeului, care se albăstri tot la față. Turbat de furie, apucă străvechiul fier de călcat și l-a cât colo. Și ce să vezi? Unde căzut fierul se făcu un lac rotund cu apa limpedă și scânteietoare, având în mișloc o mândreță de insulă. Pe insulă, printre palmieri, eucalipți, rododendroni, iuca, segvoia și Codița șoricerului se ridica o măreață în formă de fier de călcat de pe vremea bunicii. Dinspre ferestrele ei zimțate de la etaj se auzea un cor femeiesc suav, dulce și atrăgător. Șuvițe de păr auriu fluturând în vânt de la geamuri nu mai lăsau nicio îndoială că în cetatea aceea trăiau cosânzene. Chiar ele cântau, chiar ele îl chemau, lasciv și tânjitor, pe doftorul de pe celălalt mal. Smeul dădu roată lacului în căutare de vrobarcă, dar nu găsi nimic. Trase atunci văzduh în piept și, din tot focul inimilor sale, suflă cascade de văpăi asupra Valurilor, până ce acestea se cară pe o porțiune destul de lată ca el să poată trece sopăind, căci pe fund erau ascuțite și cioburi de sticle de bere, cu apele oprite grămadă la stânga și la dreapta lui. Doi ani de zile își croi drum prin jungla luxuriantă de cozița șoricerului, până ce, într-o dupăamiază cu soare blând, ajunse la poarta cetății. Cetatea frigea. Belgerul blestemă de câteva ori, suflându-și în gheara vătămată, iar apoi înaintă cu grijă pe coridoare, atent să nu se mai atingă de pereți. De parte și de alta a coridoarelor se aflau încăperi numerotate cu ușile deschise larg. Fiecare încăpere era de altă culoare, cu tapeturi înflorate pe pereți, dar cu aceeași carpetă, câteva nimfe, grăsuțe, cu sânii de fi, stând în tot felul de atitudini grațioase pe malul unei ape albastre ca peruzea, pe zidul din spate. În fiecare cameră erau câte zece călcătorese ce mânuiau vesele fiarele bătrânești, făcându-le să alunece peste plătcuțe și mânecuțe, fustițe și bluzițe, cerceafuri și feță de pernă, ocolind nasturii cu grijă și menajând broderiile. Zmeul trase pe nări mirasma paradisiacă și înțelese că în fiare nu sfâriau tăciunea prinși, ci smirna și tămâie ca în cădelnițe. Nouă călcătorese blonde și una roșcată se aflau în fiecare odaie. Când zmeul vâra capul pe ușă, toate îi făceau prietenoase cu mâna, zâmbindu-i dulce cu grobițe în obraji. Probleme cu dantura pe aici, întreba el, năucit și fără noimă căci fiecare cosânzeană avea dințișorii ca perlele, iar fetele râdeau, îl înconjurau și dansau în jurul lui, înfășurându-l în cerceafurile lor roze, parfumate și cu volănașe fantezii de-a lungul tivurilor. 940 de cosânzene numără felcerul după ce urcă pe o scară în spirală și la etajul 1 și 2 ale cetății. Firește, cele 94 de roșcate erau inutilizabile și, de altfel, erau cele mai rele călcătorese, lăsând pe capoțele și camisole semilune ca de arsură. De aceea, doctorul Chung le izgoni nemilos din cetate. Lânse, desplătite, strângând la piept fierul de călcat, roșcatele se refugiară la o margine a insulei, făcându-și o colibă din bârne de codița șoricelului. Șapte ani petrecu felcerul nostru în brațele cu firișoare de păr auriu ale cosânzenelor. Răsfățat ca un prunc, înfășat în scutece florale, în satinuri și brocarturi împărătești, pudrat la încheieturi cu talcul cel mai fin, el domni fericit peste labirintul de plete de aur în care, înmormântat, ar fi fi vrut să-și sfârșească zilele. Când de cele dulci destămate ca adierile, miresmele grele și uleioase, atingerea prelungilor degețele roze ca aurorele, făcură ca sufletul smeului cu colți să se cufunde într-un abis de somn noroasă voluptate. Dar vai, fericirea durează puțin după neprețuita învățătură a animic știutorului care scria cu condeiul său de aur, nenorocirea vine întotdeauna exact în clipa când te lovește. Ducând o viață aspră, înfruntând zilnic balauri și gărgăuni uriași, roșcatele deveniră cu trecerea anilor adevărate amazoane, ce știau amânuii la fel de bine fusul și vatala, arme nimicitoare, de voia jungla de zgomotul lor. La sfârșitul celui de-al șaptele an, cuprinse de beția răzbunării, ele învăliră în pașnicul castel al plăcerilor. Talpa de fontă a fiarelor decălcat fu o pavăză mult prea slabă pentru bietele cosânzene, care că zura într-o cumplită. Dezbrăcate de veșmintele lor vaporoase, legate una de cozile celeilalte, fură îmbarcate în cinci corăbi și exportate cu o ștampilă ctc între omoplați în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Doftorul pe armura și între solzii căruia se prinseseră atâtea fire lungi și blonde că arăta acum ca un pămătuf de bărbierit, abia reuși să scape cu viață, trecând în not pe malul celălalt. Scuturându-se de apă ca un câine, o porni din nou agale către casă. Of, a aba barosa, a bogalibza, apsaloma, aburita, acca, aciduța, acostata, acurateța, acușa cușa, adrenalina, a dormeeta, a fost odată, agâga, a alcatela, a a amarcorda, marcorda, ambițioza, amfibraha, amjurapata, amora, cu ta de peșold. Am niotita bunicului, Amurezata, amutita, anala, anagrama, anapesta, antebrața, anulata, anumita, anunctata, aoa, aolita, appendicita, apraxiologista, aroganta, arroganta, arroganta, arpaleta, asta, și uitase în pe sora ta geamana aia, ațițica, a aurica, auscultata, avangarda, avoabila. Axiona, Ayaha, Ayubalanga, Azamcitita, Azamdormita, Azazazaza, Ba, baba, Baalbeca, Barbecua, urmează multe rânduri de puncte-puncte. Solara, Iuca, Iumida, Iuzufa, Zurlia, Zutamena, Zuta, Zuveica, Zuza, Zigomatica, Zzania, precum și tu neuitată Gabi. Gemeas meul la amintirea anilor de pe insulă pe când străbătea munți și voi sub un cer de furtună. Niciodată ochii mei nori să vă mai vadă, niciodată organul meu prințesor receptor nu o să vă mai savureze feromonii. De necaz, zmeul trânti roata de bicicletă pe care o cărase tot timpul în spate, împreună cu cablul coaxial de un picior de stângă dezgolită, unde izbi roata se făcu o gaură rotundă în stâncă, mare cât să poată trece nestânjenit un smeu de mărimea lui ciung. Leuca prinse să zbăcnească în pumnul smeului îndemnându-l spre noi aventuri, ce noi prințese și cosânzene îi se vor mai dărui, peste ce palate cu arhitrave de fildeș va mai domni netulburat. Înaintând greoi, prin culoarul săbat în stâncă, zmeul văzu cu uimire cum pereții grunțuroși pe care curgea apa și de care se agățau stranii insecte oarbe se fac din ce în ce mai străvezi până ajunseră la culoarea și limpezimea safirului pur. În grosimea uriașei pietre prețioase care îl înconjura din toate părțile, se vedeau prinse ca gâzele în chihlimbar, ființă de basmă și de vis, ce nu erau de pe această lume. Toate întindeau rugătoare brațele către meu, Toate încercau parcă să șoptească un același cuvânt cu buzele lor curcubeene. Tunelul se încâlcea tot mai mult, suia și cobora până ce deodată se lărgi dând într-o măreață sală pământeană. Și aici pereții erau cu totul și cu totul de safir orbitor. În mijlocul sălii se afla o grămadă de cinci coți în înălțime alcătuită din toate odoarele pământului. Ce nu găseai acolo? lanțuri de aur și de argint înnodate și încălcite de n-ar mai fi putut nimeni să le desfacă, pocale de jad străveziu săpat cu măiestrie, cupe de aur încrustate cu opale, cruci presărate cu margaritare strâmbe, tiare episcopale cu ochi împrejur de beriliu, taleri și icosari și guldeni și florini și pistoli și mahmudele din aur verzui cumni de diamante, unele cât nuca risipite pe podea, coroane regale, cârje papale, moaște ferecate în argint, inele cu pietre răsucite și brățări înfățișând crocodili. Lățit ca o broască pe grămada de scule prețioase, zăcea un balaur obez cu 12 capete, ce se holbau sălbatic la smeul oprit în prag, orbit de atâta scânteiere. Din botul unuia sâșni o limbă de camaleon, care îl prinse bine de mișloc pe smeu și îl trase cu o putere grozavă către botul plin de pumnale. Felcerul crezu că i-a sunat ceasul. Nu mică-i fumirarea când se trezi pus ușurel pe picioare în fața balaurului, înfundat până la genunchi în grămada de bijuterii. Cele 12 capete îl priveau binevoitor, al doilea, din dreapta, lua cuvântul. Salutare, coane! Uite care-i treaba! O să intru direct în subiect. Eu sunt, mă rog, noi suntem balaurul din peștera de safir. Am bănuit eu ceva, întrerupse destul de obraznic ciung care-și mai venise în fire ci că misiunea noastră e să păzim grămada asta de... Vorbește cuvincios, se amestecă un cap din extremitatea opusă. În definitiv, e o onorabilă grămadă de aur și juvaieruri. Cu un moț cât toate zilele. Uresc, uresc, uresc toate farafastăcurile astea pentru bogătași, cucoane și popi. Proletari din toate țările, unițivă. Hai, lasă revoluția, zise împăciuitor alt cap. Așa e numărul doi, zavragiu nevoie mare, explică el, după care reluă pe alt ton. Ci că soarta noastră e să păzim comoara. Păi, o păzim ce să facem? Parcă putem să ieșim de aici? Doar capetele ne-ar putea trece prin tunel, dar nici de cum burduful ăsta, hipopotamul ăsta de care suntem legați cu toții. Numai tu, doctore, ai putea să ne ajuți. Da, numai tu, doctore, ajută-ne, doctore, semilogiră în cor toate celelalte capete. De o mie de ani te așteptăm. Vai, o mie de ani pierduți din viață. Ne-au mâncat tinerețea moșierii și fabricanții, gemul numărul doi. Bine, fraților, dar de unde știți că sunt doctor?" Păi, ești smeu cu colți și mai și miroși a amalgam dentar de la o poștă?" zi, numărul opt, care era planul nostru?" Uite, ne gândeam noi dacă nu ai putea mata să ne separi, știi, ca pe frații siamezi și în loc de balaur să ne faci 12 șerpi ca să putem scăpa odată din grota asta să uităm de juvaieruri. Și unul de altul completară ceilalți nostalgici. Ce zici, te învoiești? Zmeul se uită lung la trupul mătăhălos al balaurului, apoi și mai lung spre grămada de comori. Își compuse, ca la pocăr o figură de nepătruns, scoase o pilă de unghii și început să-și ferchezuiască fără grabă o gheară. How much? Catadixi să zică nepăsător într-un târziu. A, oricât, ia orice, ia tot, săriră cu toți. Cât poți căra în spinare? bate mai ajutăm și noi. Zmeul îi privi chiorâși. E puțin stimabile. Uite ce e. Eu vă servesc doar așa, că-mi place de voi, dar să fie clar cine e de acum șeful." Tu ești conașule!" strigă în numărul șase, iar ceilalți în cuvința Bun, uite ce vreau eu de la voi. Mai întâi, toată comoara mi-o duceți până acasă." Ducem. După aia, spuneți chiar acum o poveste." Știai tu, zurba lui zurbalan, zmăul din și i patru lui unu." 1. Încep într-o tăcere solemnă. Zmeii, ca și balaurii, nu iubesc nimic mai mult decât vechile basme, fremătară la noianul de aventuri povestite în nobil vers. Când numărul 1 termină, se lăsă o tăcere mare. Parcă întregul munte de piatră scumpă rezona încă neauzit. Tot doctorul ciung întrerupse clipa de meditație. Și 3. Mă veți ajuta în planul meu de cucerire a lumii. Cu ajutorul vostru și al comorii din muntele de safir, voi fi proclamat împărat al Universului cu trei tuiuri. Trăiască măria sa doctorul ciung, răcniră entuziasmate cele 12 capete. Atunci felcerul se puse pe treabă, narcotiză bine balaurii cu leuca și apoi se apucă să spintece marele trup la rădăcina gâturilor șerpești. Înfășură bine cu sfoară cele douăsprezece fâșii tăiate, dându-le forma unor rulouri de carne însolzată. Vindecă rănile cu tinctură de codița șoricerului adusă de pe insula călcătoreselor. Când se treziră, cei 12 șerpi începura să mișune prin toată peștera veți de bucurie luara în gură câte juvairuri putură și ieșiră câte unul la suprafață. Ieși și smeul, încărcat și el, cu o grămadă de scule de preț. Opriră în prima mare cetate întâlnită pe drum și cumpărare oastă de mercenari, începură cucerirea ținuturilor din preașmă. Una câte una, fortărețele cădeau asediate de puternicii și înțelepții generali balaur, care, din păcate, rămăseseră numai 11. Numărul 2, răsculase masele populare în teritoriul cucerit și trebuise sacrificat. Încoronat împărat al Universului și sătul de atâția ani de pribegie, doctorul se gândea cu tot mai mult dor la micul lui cabinet dentar și la soața pe care o lăsase să-l aștepte credincioasă atâta timp. Încoifat și împlătoșat, cu pieptul plin de decorații, însoțit de trompetiști și paji muiați în fir, zmeul descinse emoționat în ținutul natal. Totul era acolo neschimbat, lichienii fosforescenți, bălțile de mercur, fermecătorii vulcani noroioși, stalactitele din tavanul îndepărtat. Ostenit, eroul bătu la ușa cabinetului său, deschise soața și ea neschimbată de trecerea vremii. Unde ai fost nenorocitule atâta vreme?" îl fulgeră ea cu privirile. Și ce e cu firele astea de pe tine, depravatule?" Dragă, pot să-ți explic, se bâlbâi zmeul simțind cum îl năvădește o sudoare de moarte, dar consoarta, fără să mai asculte, îl sugrumă cu cablul coaxial.